Ulița copilăriei, pista 3 Ani, sunt la Medeleni. Au tu ce plin și ce invol sună, Medeleni. Te întreb, e numele firesc al unui clopă florentin, al unui șipo de munte, al unei cantiliene? În amurg, când se întorc cirezile de la pășune, tălângile destram un var plângător, prin care lămuresc silabă cu silabă. Medeleni, Medeleni, Medeleni. Și-mi pare că ascult în glasurile acestea clopotele denilor păgânii prin care ogoarele, pădurile și apele jălesc pe nimfa sau zeița medeleni. Înțeleaptă, Ani, te-ai îngrutat, știu. Nu mai pe vorbă că mai ales acum. După o atât de lungă despărțire, inul medelenilor te interesează mai prejos decât o succintă relatare a vieții și planurilor mele iartă un în surâs malițios Această rețetă antihiperbolică Pe care mi-ai prescris-o odată Se potrivește a pucăturilor mele pestolare În tocmai ca ochilare prin care se încruntă bunicul Pe nasul nepoțelului ghiduș și căr. Iată ce se cuvine să reții din palavrele mele Că în sfârșit am scăpat de tifos Că doctorul m-a îndemnat cu multă părere De rău și de sine O să-ți istorisesc îndată Să stau măcar o lună la aer curat Și că, iată-mă la medeleni Eu am făcut. Toate gândurile duc la medeleni Doctorul tifosului meu se numește Jenica Diminutiv mai exotic decât ionică. Miroase ca mai toți doctorii Adopt de sticlă cu iond și mai miroase fiindcă și june A parfum de lacrimioare. E la armă de miguie Mânuiește termometru cu delicateță Ținând de degetul cel mic încovrigat în sus După ce a temperatura sună mersii Ca și cum i-ai fi oferit o linguriță cu dulceanță nu-i chip să-l privești în față, poate fiindcă n-are ochelari. De-îndată roșiește și bâlbăie, obligându-te astfel să-ți privirile. Și așa îi descoperi și îi măsori cu deamanuntul ciorapii de lână alb, tricotați, legați cu fundă sub subțirica a pantalonilor, aduși ad hoc până la glesne. Ce nevinovăție! vinovăție! Că stă pe scaun, ghetele lui Jenica stau pe covor cam într-o rână cu urechile scoase în afară. Diavolul râsului necuvincios Îți suflă în ureche că sunt priponite Numai de picioarele respective Și ca acuși acușor or să pornească razna Tărâncio rapid după ele M-a îngrijit cu un devotament îngeresc Expresia ea mamei El e un băiat de aur Corolarul e tot al mamei Iar eu sunt nerecunoscătoare Și clevetitoare Iarăși mama Lui nici nu-i trecea prin minte una ca asta El palid dar hotărât Duduie Sonia, am admirat în repetate rânduri distinsul dumneavoastră talent de pianistă. Ce sublim lucru e, Duduie, muzica! Eu, modestă, dar convinsă. Adevărat. El, prins în culori. Eu. El, pe cărbun. Eu. Roșca sfecla cea mai clasică, luându-și nimandinți, Sunteți ostenită. Vă las. Într-un cuvânt s-a înnamorat de mine Mă scoate melancolică, visătoare Și mă poartă la el în suflet Ca pe un fel de cromolitografie A damei cu cameri. E sublim Bietul genică, Mai pomnesc o dată numele lui Și-l arunca pe un asu țuguiat de hârtie Și-am scăpat de el Răbdătoare, ani. Închipuiește-ți că tocmai lui îi datorez medelini E de să-ți istorisesc totul Pe scurt, iată Curând, după ce intrasem în convalescență, ne pomenim într-o zi acasă cu doamna Zoe Balș, prietenă, prietenă, cu mama într-o vârstă și cu mine într-o muzică. Aflând de la jenică, acesta îngrijise pe nuni, o delicioasă fetița ei, bolnavă de tifos cam în același timp cu mine, că am neapărat nevoie pentru a mă întrema de binefacerile aerului de țară, venise să se mă poftească la Medeleni. Aflu la urma urmei că Medeleni e o moșie, unde pleca și ea împreună cu copiii. Popas, nu mai am cerneală în stilou. Puțin tică răbdă are ani. Se auzeau bătăii nuși întovărșite parcă de o dojeană bărbătească. Cine-i?" Eu, Duducuță." Ga, ga, ga." Sonia ascultă nedumerită. Îndată, În Îndată, Duducuță." Se și dat glasul de dincolo. Și iarăși. Ga, ga." Ușa-i de, de ce nu intri?" În sfârșit... Prin ușa zgârcit între deschise, se ivie în veselitor, de belșuc și voie bună, chipul de lună plină de sacară al Pachităi. Zâmbea dichis, stând locului. Hai, Pachită, într odată!" Vă leu, tu pachița se mistui, trântind ușa. De la masusta de școapă pe care scria așezată turcește pe covor, Sonia săris prin se repezi la ușă, o smucind lături, privi o clipă prin umbra coridorului. Ce-i, Ce, Ce s-a întâmplat?" Ținându-și sorțul sumes, cu o mișcare de formidabilă pudoare, groasa pachit se lupta cu un gânsac. Încăierată cu el, se năpusti și căpătând spre fundul coridorului. sunese se înapoi în odaie surzând. Lun stiloul de pe măsuță destupă flaconul cu cernel Început să râdă. Asta trebuie să-i o scriu. la pedepsită de zei să fie cășnicie. Leda a ajunsă țață și lebă de-a gânsac sfădindu-se." L-ai văzut, ducuță! S-a luat după mine afuresitul și m-a apucat de picior." Înfierbântată, cu tulpanul strâm de sub care viscoleau șuvițe cărunte cu ochii aprinși, pachița intrase intrat în Dar da, acolo ce ai, pachiță? o întrebă ne arătându i șorțul pe care tot și-l mai ținea sumes. E, ți-am adus și eu ceva, dar să umle binișor cu ei." Desfăcându-șorțul, Pachita răsturnă în cetișor pe divanul înfățat pentru dormit O grămadă a și piuitoare de trupușoare pufoase pui Puișor de găină și băboci negâscă Vezi? M-am ținut de cuvânt o ducuță Umititei, și piu, piu, piu În genunchi lângă divan, cu o de fetiță, Sonia început să-și alinte obrași de blănițele de caise ale puișorilor Buclele ei negre cu afunduri roșcate, ca ruginiul din blana de lutră, se învalmașa printre puișori, împodobindu-se cu vii cu de la lele. Na, că erai să-mi la răstorn. Pachița a oprit pe marginea divanului un boboc cu tezător. Sonia zâmbi. Era mai mare dragul să-l vezi atât de mic și atât de imimos. Adevărată miniatură în miez de cozonac a gânsacului. Ei, de-a de iau. Că mă gătește, a de de gânsac. Începură culesul. Rând pe rând, puișorii, cu spaime blonde și soprane, treceau din pumnul Soniei în pumnul Pachităi. Mai lipsește unul de ducuță." Îl căutară și îl găsi de tupila după o pernuță, rotun și luminos ca un luceafăr de sulfine. lasă mi mie, Pachită!" Ia auzi. După ce ieși Sonia se întinse îmbrăcată pe divan cu ochii închiși cu minele sub cap. Se gândea la puișorii care trecuseră prin o în înviorând-o grațios. Și închipui de iarba fragedă Murmură gânditoare Vine primăvara, vine primăvara Se sculă și acoperi umerii cu un șal turcesc Răsfrâmpes pe aza unui scaun Micșoră rampa încet, încet Până se stinse de la sine În încăperea albă cu ziduri groase și bătrâne Noaptea își răspândi clara fragezimei Ca un parfum de violete Într-un arhondaric deschis. Sonia deschisă o fereastră Se așeză de acormezișul pe pervazul adânc Răcoarea crudă-i sărută nările iumezii tâmplele, înfiorând-o toată din creștet până -nglezne. Primăvara. Primăvară. Atâta neliniște se însuflețea de pretutindeni, încât neclintirea nopții părea încordare pentru o năvală, tăcerea prajma unui muncet sfârșietor. Livada moșiei, livezile satului din vale, își înălțau crengile abia înmugurite, străpungând umbra. Pâlcuri, pâlcuri de cerbi și haștri, fugiți grămadă din păduri, oprit la pândă pe hotarul nopții. Vedeai suflările lor calde ca aburind văzduhul, simțeai pământul scuturat de neastâmpărul copitelor, simțeai nările lor căscate adulmecând cu boarea zările de părtările, simțeai dârza încruntarea coarnilor ruginii și așteptai din clipă în clipă, și așteptai izbăvitor să răsune galopul plin al celei mult râfnite dezlănțuit prăpădul, prăbușiri de copite, trosne de coarne izbite sfârmate, mugete jalnice sau biruitoare. Și sânge cald, bogat ca umbra de rubină toamnii, Sub ochii blând și umeze cer boiței nălucită În argint de lună și în purpur de măcel Sonia trăsării, răsunase un țipăt Din fundul livezii două umbrețe desprinse rângoană Le zării, se fugăreau, se apropiau Le auzi ropotul, se lămuri. S-a pe fereastră, desfăcând crâncile zarzărului de la geam și deslușit trupul înfiorat al unei țiganci pe semne, cu salbe sunătoare pe grumaj, fugărită de un flăcău. Îi simți sufletul târât în fugalor și inima zvăgnind mai viu. O ajunge! Nu! A scăpat! A prins-o! Iar a scăpat-o! O... Oh. Învăluită în brațele flăcăului, țiganca se zbătea în lătie, mușcândul. l mușcându -l. Sonia tremura. Închise ochii, se face mică, zgribulindu-se în ea, spăimântată și firavă în fața primăverii. E, reîncep. M-am odihnit puțin. O stănesc atât de ușor. Mi-e inima o minge nervoasă cu care nu știu să mă joc. O strâng în mine cu teamă, parcă să nu se spargă, și îmi scapă și s-a repripit cu hopuri tot mai repede, mai mărunte, până ce stă de încordată. Ani, mi-e dor de sănătatea cu obraj de măr domnesc, de robusta sănătate care scutură viața râzând în clipe coapte și elastice ca zarzările arămi din pomii bogați, de sănătatea care adoarme și deșteaptă hărniciile cu minți, mi-e dor de mine de odinioară. O, oh, preajma primăverie povară pentru o biată convalescentă. Tu nu mai știi, tu ai uitat urgia primăverii de la țară. Abia de -o mai zărești pe cea de la oraș. Și cum s-ar putea semui drăgălașa, zburdalnic fetiță fetițe cu ochii verzi și grai ceripitor, care de-a lungul ulițelor voastre, dănțuind, își oglindește râsul alb în zarză și împrun și pune pete de carmin pe gura florilor de piersici și apoi se înfășoară și se desfășoară în valul florilor de măr cu abriga ipovnică a ogoarelor. Încolăcit sub cerul larg, Pământul și cu primăvara sunt două trupuri goale, două guri flămânde care se mușcă adânc. Văzduhul tot miroase a iarbă și crângurile svinete de violete. Sonia – Unde ești, duducuță? – că doarme, își răspunse Pachița cu glas tare, rându-i cu lapte, apă și dulceață pe măsuța de noapte. După ce mucul candelei aprinse sub iconostas, se apropie în vârful picioarelor de divan. – Doarme. Frumoasă-i bat norocul. Cam slăbuță numai. Lasă, congrășăm noi. Își scoate din păr de subroboadă o panglicuță roșie pe care o agață cu un bol desprins de la piept în scoarța paretului mărginaș. Tu, fiu, să te de ochi. Iscodind că o căutătură agere prin toate ungherile odăii, Zăripe, mai sus, a descris o cutie deschisă. Lodin ia fără șovăire, un pumn de țigări aurite pe care le-a în sân. Mai lua din o sticluță rătăcită prin cărți, pe o poliță colțar, o la naș de stupândă și s-o era iod. Apoi și oftând. Sonia deschise ochii împăvărați de nestom, se ridică sprijinindu-se într-un cot, întoarse perna pe dos și se culcă iară. Capetele perdelilor de porangic se înfiorară alene, se de iară spumos. Oda se umplu de noapte și de lună proaspătă. Luminița candelei se stinse deodată. Buzele sfinților de pe icoane o suflară, Perdelele oftara dâng, răscolite și cu o fulfire șerpuitoare strânseră în brațe moi trupul fugar al vântului. Capitolul 2 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Sunetele gamei alergau unele după altele, mereu, mereu, ca un câr de școlărițe încă de noapte pe paturile dormitorului, dintr-un capăt în celălalt și iar îndărăt. Ștefanel se deșteptă, neluând în gamele, Gândi doar atât. Nu cântă, Suzica. Asta însemna cântă Sonia. Deși treaz de binele, nu se hotărâ încă să deschidă ochii. Mai zăbovi el. Clipa care acopera ochii cu mânuțele era darnica și leneșa domnița a clipelor lui. Când era mic, ea îi spunea că peste noapte au venit și au rămas superna lui, alune prăjite, migdale zahărite, grămădite în cornete de hârtie colorată sau mere, calde ca dintr-un cuibar, ori soldați de plumb, o rățuște de celuloid pentru băile de frunză de nuc. Și nu l-amăgea. Pe atunci trăiau bunicii. Trei era anii copilăriei. Avea 15 ani trecuți acum. Supernă firește nu mai găsa nimic Decât doar cartea din ajun Dar aceeași clipă știută de mult Îi aducea bucuria ori supărarea Pe care celelalte clipe ale zilei Nu făceau decât să o împartă între ele ascultătoare Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Deolaltă cu gamele, năvălire bucuriile Vacanța abia la început Cărți de citit din belșuc, Libertate nesânjenită și mai era ceva. Parcă, poate, ne mai găsi nimic, deschise ochii. Holdițe de soare înbelșugau covorul. Căbărându-se din pas, îndreptă spre fereastră, călcând leneș căldura de pe jos. Deschise geamul, răsturnând de nodaie, urțiorul de răcoare uitat de noapte pe pervas. Se auzea călcădăcitul găinilor, guruitul hulubilor, piuitul vrăbilor și alte sunete blajine sau isteței. Ștefanel privi o clipă pe afară și lacom și înfrigurat început din nou să-și adune, să-și scoată bucuriile lui Și le înșiră pe toate, prețuindu-le una câte una Și pe măsură ce și le înșira, simțea că-i pierde voioșia de la început că se poate Era nedumerit Ce se întâmplase? Se întoarse gânditor strepat. Lăsând la o parte bucuriile, se gândi la supărări Dar nu prea avea De la o vreme, descoperi că, într-adevăr, ar avea o pricină de nemulțumire dar atât de neînsemnat Sonia Odată cu venirea ei își pierduse mai întâi odaia lui de totdeauna Odaia cu zardrul de la geam Apoi întâi în casă Sonia îi fermecase pe toți Începând cu mama lui Pe care de când venise Sonia nu mai înăbușa fumul de țigară Numai fiindcă Sonia fuma Urmând cu Suzica și cu unii care să recomintea a lor copilărească, ce-i drept Că sunia cântă la pian mai bine, chiar decât mămica Și că e mai deșteaptă decât Stefanel Și închein cu Pachita care se jura pe ochii ei Că Duducuța se îndoaie pe spate mai tare decât cu Conașul Ștefanel Fleacuri Atunci, o săni de atâta trudă în deșert necăjică că tricase dimineața și poate ziua întreagă Ștefanel hotără cu glasare. Bine, atunci sunt trist N-am decât să mă culc se culcă fără chef, nu-i mai era som. Și nemai gândindu-se la nimic, se pomeni din senin, vesel, ușurat ca un ștrengar pus la colt pentru vreo ispravă Când zărește, trăgând cu coada ochiului prin oglindă, surâsul îngăduitor al părinților Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Dimineața era naivă cu soarele și cuiburile ei Sonia cânta sonatine când și când, degetele ei popăseau pe luciul sonor, sprintine ca după o alergătură prin roă după fluturi. Atunci, piuitul cuiburilor de substrești îngâna candoarea sonatinelor. La spatele sonii, nu nisuită pe un taburet ca să fie mai înaltă decât clapele, privea mai mult decât asculta. Ea cunoștea pe nume fiecare deget al sonii. agerime felurimea mișcărilor muzicale și uneori pe ziciunea lor o minunau ca o joacă de băieți. Căpușorul ei plinuți și rumen de păpușa a piersicilor se pe nesimțite Mânuțele ei pluteau ritma despre acordurilor Părând că desmiardă și scutură la crămioare îmbrăbonate Sonia, dar tu de ce nu porți nele? ea la orechea Sonii Vrând parcă să nu afle sonatina De întrebarea ei Aici mi erai floarea mirării Lăsând sonatina neisprevită să murmure fărămițată în coardele metalice ca o ploiță pe un talger, Sonia înălță pe nunii de subțiori, așezându-o pe genunchii ei. Un bondar castaniu intră pe fereastră, târând în zborul lui o notă zbărnitoare de violoncel. Sonia, ne mănâncă!" Închizând ochii, nunii și-a ascunse capul cu o spaimă la pieptul soniei. Bondarul zbura afară. Nunii în vie. Sonia, spune mă o poveste!" Sonia privi romanițele neastâmpărate din ochii fetiței Îi dezmierde părul, se gândi și începu zâmbind Să vezi, era odată un motan tare cum se cade Motanski voivot, cărun de runde era și cam fudul de urechi Cum? Adică auzea cam greu Ei, Și motanul nostru ședea tolăni toată ziulica pe o canapea și moțăia Așa, moțăia și soricuții, dacă au văzut ei și au văzut că Motanschi doarme mereu, au început să-i fure mâncarea Așa? Mirarea zbură din gurița lui Nuni, lăsândă ca o cireașă ciugulită Așa? Și pietul Motanschi, nemai având de mâncare, slăbea văzând cu ochii și se tânguia Sărac de mine, sărac, mă uită stăpânii și am să mă prăbătesc Săracul! Sonia de Motanski știa să vorbească? Sigur, învățase el asta fiindcă era bătrân. Sonia, dar de ce nu s-a plâns motan schi stăpânilor? Știu eu, fiindcă nu vrea să-i supere. Ei, și atunci să vezi minune. Zâna laptelui, care iubește pe motani, s-a dus târâș-târâș până în gămara la zâna zahărului și la zâna vaniliei și le-a rugat să pedepsească pe șoricuți ca alumite bietul motan schimare de foame. Și atunci, și atunci. Și atunci, zâna vanilie, împreună cu sora ei, zâna zahărului, Sonia erau surori? Sigur, nunii. Și cum spun, zânele amândouă, supărate ele mai demult pe șoricuți, fiindcă șoricuții nici pe el nu le lăsau în pace, s-au gândit ce s-au gândit și au născocit un pian mic, mic de tot, ca o cutiuță de bomboane cu clape albe de zahăr și clape negre de vanilie. Și l-au așezat în taină pe canapea lui Motanschi. Bun... Și șoricuții, mirosind adulce, au venit grămadă cu micu mare, s-au cățărât unul câte unul pe canapea, au cercetat pianul cu deamănuntul. Și unul dintre ei, mai inimos, și-a ridicat lăbuțele de din înainte, le-a lăsat pe clape și, văzând că nu îi primește, a început să ronțăi feliuțele de zahăr și bastonașele de vanilie. Și când ronțaia al mai bine, iată că pianul început să cânte. Și? Sonia, cum cânta șoricuțul? Uite așa, nuni. Luând mânuțele fetiței în minele ei, Sonia a început să le picure deget cu deget pe clapele cele cu sunet subțiri. Ce frumos! Sonia și pe urmă?" Și pe urmă, Motanschi Voivoda a deschis un ochi. Adică nu, pianul era fermecat și cum a început să cânte, șoricuții au început să țupe, să țupe, fără să se mai poată opri. Și ce să vezi? Un șoricuț în focul jocului îl calcă pe Motanschi tocmai pe coadă. Atunci... Motanschi a deschis în ochi Urmând unii aprinse Da, l-a deschis și pe celălalt Și a zburit mustățile, s-a ștropșit A întins lama și... Și... Și, și a a făcut Încruntându-se amarnic Sonia cuprinse capul fetiței cu degetele înțepenite în chip de gheare Și l-a cu sărutări Sonia, Sonia, se scutură în Nu i-a mâncat Motanski pe șoricuți? Nu, ea a iertat Fiindcă era mitite și jucau frumos nu-nioftă ușurată. Apoi, gândindu-se la încruntarea motanului și la spaima șoricuților, început să râdă cu toți clopoței hazului copilăresc. Ștefanel așezat pe divanul din fundul salonului cu cartea pe genunchi, întoarse fila surăzând. Începând rândul de sus al filei următoare, băgă de seamă că ascultați povestea în loc să citească. Nu mai am liniște în casa asta!" Din o alături se porne un roput, unăval Ușa se deschise cu zgomot Și Suzica de dubușna în salon, urmată de pachița, strigând penele suflate. Poftim la dejun, Sonia! Eu am ajuns înaintea pachiței Vă poftește cu conița la masă Uf, era să mă răstoarne Glasul gros al pachiței și glășușorul Suzicăi răsunare deodată Sonia închise pianul și se îndreptă spre ușă, ținând fetițele de mână de o parte și de alta ei Alaiul trecut prin dreptul lui Ștefanel Bună dimineața, Ștefanel! Când ai intrat? Nu te-am auzit. Bună dimineața, domnișoară! Mai de mult, citeam. Pachit, ce avem la dejun? Nu mai poftă de mâncare să ai ducută, că avem mă, cu caș proaspăt și cu ochiuri, miel frip cu salată de fetică. După ce ieși toți, Ștefanel se ridică de pe divan, morocănos. rocănos. oși mai sunt. Pornind spre ușă, zărie o Batiste căzută pe cobor. O ridică. Inițiala S, brodată într-un colț, arăta că e a Soniei. Cu o mișcare nepregetată de copil care privește prin gaura cheii, o apropie de nări. Mirosea simplu a olandă de curând spălată și a levanțică. Să-i -o, o duc? Dând din nume, lăsă să cadă jos. Trecând prin fața oglinzii, se opri. Își trase în jos, de jur împrejur, marginile bluzei rusești. Își netezi cu amândouă mâinile părul castaniu, descoperindu-și fruntea scurt-arcuită. Se privi lung. Ar fi vrut să fie foarte frumos, fără să știe de ce. Oare era... În salon rămase numai Batista pedepsită. Cu capul descoperit, purtând pe braț pelerina cenușie al cărei pulpane atârnau prin iarbă, Ștefănel intră în livadă, lăsându-se în voia pașilor. Ar fi putut merge cu ochii închiși oriunde prin livadă. Copilăria cu genunchi zgâriați, L-ar fi călăuzit pretutinde, din pom în pom, ca pe un voievod de orb prin potecile cu cernici ale norodului său. Lăsa să-l iva de asta toamnă cenușie de ploi, împodmolită în glodul măhărât. O regăsea ageră, plină de cer, înmugurind. În cale ieșire merii, vișini, piersicii, rânglozii și rând pe rând buzele lui murmurau: Iată merii, iată vișini, iată piersicii." Așa cum ar fi spus, Bine v-am găsit merilor, bine v-am găsit vișinilor, bine v-am găsit piersicilor Ocoli întreaga livadă și la urmă de tot se îndreptă spre pomul dintre toți mai drag Spre zazărul de la geamul fostei lui Odăi S-a schimbat oare? Și le amintea de când era mic și el și zarzărul Copilăriseră, crescuse cu încetul, râzând cu dinții de lapte ai mugurilor fiecărui april Înălțându-se pe treptele primăverilor spre fereastra odăi. Și într-o dimineață neuitată, copilul în cămașă de noapte și pomul în cămașă de flori își întinde mâinile la geam, pe pragul prin care zarzărul intra în odaie cu vântul și cu soarele. El văzu de departe și l-auzi și se grăbi să-l întâmpine. Pe zidul alb zvânta de soare, crengile se despindeau armonioase, cu brațele înalțate în ritmul unui început de dănțuire. Mulțimea mugurilor țăseau un abur umed de margaritare ruginii. Părea îmbujurat de și surăzător ca obrajul bucuriei Iată și banca O bancă fără despetează, puteră și zbărcită pusă sub un zarzăr să fie uliță căderii florilor și frunzelor, tumbelor zarzărelor Ștefanele o iubea fiindcă ședea sub zarzăr totdeauna Se întinse pe bancă cu fața în sus, așternându-și pelerina drept căpătâi Soarele se sculă de pe bancă Închise ochii și simți mai bine, mai aproape, căldura râzându pe față îi deschise și văzu crângele și muguri și o vrabie și se păru că vede sufletul și fericirea lui oglindite în ochii albaștrii cerului Iar închise, era așa de bine și în el și afară Își lăsă brațele să atârne în jos, cu vârful degetelor simțea clipind ierburile Brațele îi se legănară tot mai încet, tot mai domol, până când, blând, somnul le Trupul lui era o barcă cu vâslele atârnând lenite, deasupra căreia primăvara învolbura pe nesimțite pânzele de flori ale zarzărului înmugurit. O fată îndrăgostită de părul ei, de părul ei atât de lung că de o o toată până la călcăie, și moale ca polenul dus de vânturi, și atât de cald și atât de blond că învăluite în el s-ar coace piersicile mai aprins, și atât de luminos că dacă ochii ei ar plânge, în el ar de curcubeie. O fată goală, ascunsă în părul ei, își coace trupul și cântă și râde, sărutându-și părul. Amia singură sub cer, soare albine. Ochii Sonia în de sufgene. Se doje nici singură. Iar a și la noapte n-am să mai pot dormi. Nu-mi ușurată, văzând că Sonia s-a deșteptat. Ca să nu-i tulbură somnul, Sătuse a locul până atunci, vorbind păpuși la ureche, deși păpușa n-avea urechi Astfel, Nunii izbutise să-și vorbească singură la urechi. Toate sunetele agonisite în căpușorul ei se risipiră darnic în hohote de râs, ca bănuții de argint rostogoliți dintr-o pușculiță spartă. ce nu nunii?" Râsul fetiței contenii, privind pe păpușa. Pușo, rogă tu pe Sonia să ne ducă la plimbare!" Sonia se ridică de pe divana lene cu mișcările învăluite în moliciunea somnului și în căldura soarului ca în faldurile unui șal venețian. Vai, ce-i în capul meu?" Un vălmașac lucios de tumbe brune ne liniști liniștit luciul ovale. Părul Sonii după somn. Lunde de pe măsusă un flacon șolduros cu potcap de argint aurit, îl încredință lui Ține-l bine și desfăl cu băgare de seamă. Dacă vrei să ne plimbăm." În timp ce fetița deveni gravă deodată de deșuruba dopul, Sonia a început să se pieptine. Pe rând, pieptenele și peria biruiră buclele îndărădnice, până când supuse alunecare de o parte și de alta cărării pe tâmplele palide, pe obraji cireși de somn, încolocindu se mocnit în jurul gurmajilor.